Falënderimi i takon vetëm Allahut të Madhëreshëm, paqja dhe mëshira e 1 timi Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, mbi çoftëi dhe të gjitha ato të, të cilat ne pasojmë të mirë deri në ditën e gjykimit. Saontë në rinën Allah do të flasim mbi dersin e dytë mbi temën mundin që e dhanë ehli sunneti në ruajtjen e ahidës pasë që në duke folë për qështin e besimit akidit që shuat këj besim me të cilin dalohët islami dhe muslimant është një diamant është një bërtham është një gjajet shmushme që përmëmbrë me në dresën e kalum disa prej fragmenteve disa prej pjesve të historis se sa mund të madhë kishin dhan sahabët tabein dëbora e dritë te këtij ummeti për merrujtje të besimit. Sase çdo shahid që ka rënë në ummet ka pjesë nga kjo. Çdo njeri i burgosur ka pjesë nga kjo. Çdo grua e vetë që ka mbet në ummet ka pjesë nga kjo. Çdo ijetim, për ijetëmat e muslimanëve që kanë mbet që prend e vetë që rënë shahida ka pjesë nga kjo. Flasim wasallim, po flasim në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po flasim pas jetës së Atij alaihi salatu wasalam po flasim pas jetës Atij sallallahu alaihi wasallam ne kemi neve vëzer patjetër patjetër mu vëdihsua per mundin që kan do njerëz sepse rrugën që na e hecim është rruga e nit rrugën që na e hecim shembëltirën që kemi janë çajë janë shembëti janë çajëto shembuj që Allahu subhanu e vëtale i ka lafdrua dhe i ka dalua vetëm e vetëm se ata mundin që i kanë dhanë, gjakun që i kanë dhanë djersën që i kanë dhanë dhe qdo le vizje më të vogël që i kanë bëh e kanë bëh vlezër për këtë bërtham e kanë bëh vlezër për këtë qështet e besimit Allahu në e rullë këtë besim nuk është let të luftohet në gjithë dhunja A ditë kur qort Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam Allah i shtizrua me arat edhe jo arat në të gjithë. Dhe çështja e vetme ka qenë se si të futet besimi në zemrat e njerëzve. Si të futet besimi në zemrat e njerëzve? E nëse sikur që më ndohet şeytani më i fut në dyshim e njerëzit, ku disa prej njerëzve në kohën e sotme i ndalojnë duke thënë kështu. Se Nuk duhet të luftohet apo të thirrret në rrugën e Allahut apo të urdhënohet të mirë dhe ndalot nga e keqja për çështjen e akides, edhe për çështjen e kufrit, por duhet të urdhënohet të mirë dhe ndalot nga këtja, vetën për që nda Pune e keqja vetëm për çështjen e gjunoave. Çëska mund si mund ato. Po në besimin tonë. Dhe kundërta e besimit që është kufri, Allahu na rrit. Dhe shirku. Nuk ka mundësi mund dapri gjunoave. Të thëstëris. Shufim njerëz popoj Allahu xhellahu ala kadanua i ka dënuat popoj i ka dënuat e ka dënuat popullin e shoaibit popullin e salihut i ka dënu popullin e nohit ka dënu popull ndryshëm yahudi e këtë merrahë dhe kanë pas gjuna e ndryshme kanë pas gjuna e ndryshme e diim se një popull popoj popoj vë kanë bë vjedhje në fiblerie në matje Populli lutë Alisa te selam e dim çfarpun e ka bë, at punën e fllëst. Që se ka bë asnjë popull. Ata e kanë shpik. Dhe kjo më ra, por nëse Allahu subhanahu wa taala na tregon një gjë na për gjënova që i ka bë ndonjë popull. S'do më thon se Allahu Allahu subhanahu wa taala sikapëngut çështja, e kufrit. S'do më thon se ata njerëz nuk janë ndaluar për çështjen e kufrit. S'do më thon se ata kanë dhënë nën hidhrimin e Allahut për çështjen e e kufrit nga se gjunahit më i madhë që mund të mjubo Allahut subhana wa ta'ala është puna e mahimit Allahut më konë dikush qafir Allahum me mahum dikush Allahum me bo një negacion, një punë që e qëtë për fejtë islam Allahum në ruht pas taj dhe gjunahat tjera të vim djetarë ton të par kanë thamë gjunahat të janë posta e kufrit gjunahat të janë Po osta e kufrit, qënë në kufr Kështë i përmëndovë në të dresën e kalonë vëzër Qëfar kështë e banë Abu Bakr as-Siddiq E cilë është ripërtrisi i cilisht, ripër si parë në umet Muhammed Allahum subhanahu wa taala Umetit tem I qonë ripërtrisë në zonë i qinë vjet Qonë njëri I cili e njefë qështjën e besimit Dhe islamit dhe shëriatit I cili e ripërtrinë fen Një ndër të do tjetë me hdiju Në ndonëse do të jetë Mehdiu, i cili do të vijë, por para Mehdijut ka tier, xhallorarë dietarë, mujahide dhe politikanë të muslimanëve të vërtetë. Kur thon politikan, jo politikan, kse politikës të fllësh në kornë së vet. Por Salahudini unë bë kom politikan, udhëhetsi muslimanëve. Njerëz si Kur Salahudini, njerëz si Kur Abdullah Azami, njerëz si Kur Sheikh Osama Bin Ladeni, edhe tier në të ardhmën që do të vinë për muslimanëve. Sidon njerëz, Allahu Gjellala ka quë e ka quë e Abu Bakr as Shiddikun Radiallahu an, Allah i më shirovë gjith Me shirov një gjithë didu lahadina, njerëz të cilet kanë meri për tri fejn Ndër të vlazër, ka qenë Abu Bakr as Shiddiku radiallahu an Në ditën e fit nëse mërtë të dinëve Fit një umet, e parë që është faqë një omët Ka qenë fit një e njerëz të cilet kanë besu si kape nga mërë tjetër mas Muhammedit Sallallahu alaihi wa ala arihi wa sallam A iqtë Musaile me këddabi Dhe të tjertë Qika për lajru Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Se pas dheke së tijtë dhe të dalin Të rrët dëgjala Të rrët rrët rrënçak Të rrët rrët rrënçak dhe njëndër Dëgjala të fundit Dëgjali i njohër dhe më khan Prejtë të cilët kan Alarmu e të gjithë për gëmër të Allah A i do tjetë i fundit I cili në, në një për i periunove të veta Do të thotë se unë jam pe nga merë Shofim bro E po për kërës sidiku pas ka qenë ai i cili Ka qenë buroj E fort E musliman Dhe nuk ka shikue opinionin Nuk ka shikue opinionin As nuk është ndiku pre asaj se këto A kanë dhe një gjuna jo Kur kanë dëgjuë se njerën Kanë dalë prej fesë Dhe thënë se Musei Lemja është pe nga merë Talhë al-Anzi është pengamer Si gjahë një grue E që në më vonë është martu me mësejlemen Ka thonë se janë pengamer Edhe dhe kështu me radhë i ka luftua Në mërë se Realiteti luftës, lezer Që e banë një ripërës I muslimanëve është me shëtanim Ajë është i cili Isilë hargat njerëzit Njerëzit, miliona, miliona Të ndikun prej Mediumëve të shëtanit Ata banë, ata banë hargatë të ti. Sikur që i shi thëtë shekëll islami unitajmi, në fitën në mërtët dinëve, kanë qenë 100.000, që i ka pasë mazë vetë, më sejlemët këtë dhe. Në atë kohë 100.000, sikur sërdo 20 mil janë, apo më shumë. Nga se numëri njëzërë, në këmë i paktë. Diten që Muhammedi sallallahu a'alaihi wa sallam ka qenë në haqëtë u veda, në haqën e lamë të mirës, sa Do thot pjesën ndërmuese. Pjesën ndërmuese. Të, të njerëzve që janë përkacur në Islam e ka marr Muhsin e al-Kadhaba beyti. Pakica kanë mbet me Abu Bakr as-Siddiq. Me ermosdike se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam muslimantë janë vendosur vën, në sfroft të mëdha. Ne kanë dhon gjuhën, kanë dhon mundin, kanë dhon sakrificën, kanë dhon pasurinë, kanë dhon dietar. Pandaj krapormencë e Abu Bakr Siddiq pas luftës me Yher ka bën mbledhjen e Kur'anit. Kjo ka qenë e e par, e në periudhën e parë, fitnia e parë në çështjen e akides. Fitnia e parë është çështja e akides, dhe përmendom në drejtinë e kalum, se Ebu Bakri, Radiolan, një që kanë humb se Abu Bakri radhiyallahu anhu, çdo persona vëç chimija enkon, kanë vdekur, kanë vdekur dhe të tjerë që kanë mbetë gjallë, nuk u ka besuar në çështjen e luftës. Edhe nëse e kanë hyrë në Islam. Prandaj, ja lëm pa deve, pa kuaj Pëmbëroj, pëshpat, pëthik, pëkurja Dhe ukatën e bubekër as-siddiq Radiallahu anë Që Dëpesani iho Enë qatlakum fin nar Se dëvramët e juve janë ziar Wa qatlana fil jenne Dhe dëvramët ton janë janë janë Që që që në prej Pëjikave që Janë patit rësuatet A thujnë me juha nevet Se dëvramët e musliman Ve janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë janë jan dalen Allahut. Edvramtë juve janë në jehenem. Pse? Se kjo është çështja e besimit, uesër. Mos koffer dha iman. Mos çështja e besimit. Dhe ju patjetër duhet të besoj kështu. Do thotë. Dhe thot. përtrësit e akidës, përtrësit e islamit, sikur që ka thënë Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kanë qenë njerëz të vëdihshëm dhe nuk kanë mashtruar dhe nuk kanë kafshuar për një vrimë dy herë. Një herë po. E dy herë jo. Se mështë dhjenë dikush prej njerë dhe mrapa Me i konsideru musliman se kërë naiva Si kërë sotë që në konsideru njeve Musliman Sepse Kriot një farloj shtrese Një farloj fikhu Një farloj fikhu Se zdeherë që dikush prej njerë zërët Unë e u bona musliman Unë e, e u zove Unë e do në prifes dhe hinan fej Do në prifes hinan fej e kështë më radh Se herë dhe në hap të ka E uve kërë sidikë u radhjohan Nuk jo po, ka pë Aqapendim për njerin, kopendim. Por tek na, sinjerë, ç'e nuk kemi ndonjë shis tjetër na, me ta vërënd me ta marrë në zemër ti akí, akí besim ajo, ata ndalën. Nuk besoj ti. Nuk besoj ti. Nuk di ka pas nevojë buve krase dik për njerëzi në luftë. E kanë çin luftar, luftar thukt, luftar tnewhurta. Të çin luftu ka mos hale me ke dhap, kanë çin luftart fort, kanë dik me luftuë. Pasti kanë për dor. Dhe sa kaort koha e amar me khatabet, dhe i ka për dor në luftë në luftë kundra persianëve në çlirimin e përsisë ndërto talh al anzi vetë këtu pejgamberin Rashid i shlirka hik nikohë dhe pastaj ka ardhur zum te muslimanë do nuk vëritet këtu kur vjen i penduam dikush i dorëzum vet nuk vëritet një ndër kalaf për kalavë kryesore te persianëve ka qenë shkak i shlirimit nga se ka hinën kanall ka hinë kanale tjera ka ju vjen uji i fllës ka udarjasht pastaj ka shërua e ka hap derën dhe kanë hinë muslimanët Por këto kanë dhënë një ndër sakrificat e para që i kanë dhënë muslimanët radhiyallahu anhum ajmæin në çështjen e besimit dhe rujtjes së bërthamës së Ummetit të Islamit. Që sot fam luftohet më të madhe. Që sot luftohet më të madhe. Çështja e besimit, çështja e legjërimit, çështja e elëximit të librave, çështja e ri për 30. Çështja e luftimit për për çështjen e besimit ekse më rast. Njerëzit kuptojnë me luftu për vatan, kuptojnë me me me thirrje për vatan, kuptojnë çdo thirrje tjetër të të për liri, për tolerancë, për ta, për ta, për për me përsqoptojn për çështjen e besimit, në Allahun subhanahu wa taala. Sepse Allahun nuk e shohin dhe i besojnë vetëm sultani, i besojnë vetëm fuqisë, i besojnë vetëm pushtetit. Kjo është një ndërlidhshmëri e shkurtë. E mundet që e kanë dhënë Gerardët e parë të muslimanëve konkretisht genata e babaj vekri sidikut radhiyallan genata e sutet wallahu aelan allah subhanahu wa taala kat ummat parsir burashia nukelen nukelen kur njeher dhe ne vazhdimsi allah subhanahu wa taala do te shen njeze te cilet te cilet do ta flasin kote ceshtje do te luftojin per kote ceshtje do te sakrifikojin per kote ceshtje allah na pafritare pas pas lutovet mund te din ne vllazor njerze kan ra ne veti A e luft që i është dba e muslimen Dhe ka qenë luft të shqim Muslimen të kallë vazhdo luft të që i kënë bë Me të tjertë, me persiant Me egyptast, me romakt Në bizantin e kështëmë rath Ndëri se Allahu subhanahu wa ta'la Ua ka mënësu muslimen për një këtë shkurt Të i qlirën ato vende Dhe besimi ka qenë një dhe Ka artë kohë periudha Umar mëni Kattabit Radiallahu an Allahu gëllak abo Thamë Umar mëni Kattabin e der të fitness, është thyje e der pas e kanë ardhë fitnet në ometin islam prej kohë së është manim një afanit dhe në kohë në ariot atëherë fitnet e vetëm se janë shtu e dhe kemi përmend se fitnja e par fitnja e, e par që shkaktue nga anaj këvaritjve në qështën e besimit dhe ndarit që në botë të këmëslimant ka qenë si rezultat i, i politikës lësër. ka qenë si rezultat i politikës prandaj theja ju në islamë është fejë politikës është fejë udhë hecis dhe duhet të njohim meselet për i në raj kur ndodhë një gjesë politikë në fush a kanë shënimi në të me sulmu fejnë apo jo nga se në vazhdimësi mundohen mundohen, mundohen të shfaqin sendet në kohën në rësodit se janë thjeshtë komtara po thjeshtë vetëm dalime dalime në raca, dalime në kam e kështë më radhë nuk është përna fes për realitet për realitet të qofim se Çdo besim i shtrem që ka dalë në ummetin islam, ka qenë si rezultat i një politike dhe një komploti të fshehtë që ka bërë dikush. Si kush që na premton se ka ka e fitnes në kohën e Uthmanit me ahanet radhiyallahu an, ka qenë ka qenë Abdullah Ibni Saba. Abdullah Ibni Saba ishte i katëm risanas nën këtë na premencë ka heqën nëpër metropolit islamë derisa ka shkaktuar vrasjen e Uthman ibn Affan radhi Allahu an. Vondër te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam bile ato dy herë, dhunorën. Dhu Divojat pas një pasnjë, i ka vdek një anë, pastaj i ka vdon tjetrën, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, Uthmani ibn Affan e ka ndruar khawarit. Një rezitatë që janë dikuë, janë dikuë nga fitnia e Allahit në vetes. Për kësaj leza dut ndalim marrim se. Për këtë, për kësaj histori të shkurt çë përmendëm Do të ndalim të marim sim Se Nga mos komunikimi adekuat i muslimanve Nga mos informimi indërsjalt i muslimanve me zveti Ka mundësime ndodh, fitnet shumta Ka mundësime ta mushmenen dikush pre njerëzve Cilë i si njerësht mash edikujna Edhe kështë më rrath Këto njerëz Të cilët kanë vrath, më një më një afanin A kanë pas fëllimet mira apo jo? Ju pës juve Qëllimet i kanë pas të mira Qëllimi final e konë që të ndalin korupcionin, të ndalin jetë të dunjas, nepotizma të mindal, mësmi shtë njërës në, në poste familjartë, e, e kështë më radhë, këte kanë po të qëllimin. U hejhat, më hirë po lërë kanë qenë prej e këti qëllimi dhe realizimit të qëllimi, me mjetët të tamas i kur që duhet. Kënë vra, khalifin e muslimanve të rejtë, ojthman e bëjafan, me vrasin ati, me vrasin ati, fitnët vetëm se janë shpënda Dhe këna përmendë se Muslimanti kanë zhvillu dhe dy luftë atyra Maëra këtë lë gjemën Lufta e devës dhe lufta e sëfinit Të cilat lufta Pas tjere luftave Kanë ndodhë dharja e këvarin Fitnje e parë në umët Që kanë ndalë? Kanë ndalë njërzit të cilat Për të cilat ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam Në fund të jetës vetë Kur ka ardhë një prej Araf dhe bëtevi dhul huaj sire Ka pas emrin Me sëjtë ma vita كثيرا كثيرا مفلوك ترويتا إسرت إفراشت يقول محمد صلى الله عليه وسلم إعدل يا محمد بانو إدريت محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لن يكتل بصير ما صفره إليه فيخرج من ضئضي هذا ضدالي نيرت سكر كي أيو مسلمان أيو صحابة مي Në të nëndëshmoni namazin juve nda i tëre Shkini me mujtë me falë namaz së kërë ato Asë shkini me mujtë me lezu kërën së kërë ato La ju gjawizu të rakihim Nuk e të ju kalan as pak fitin Nuk e marrin vesh koronin të njërësi Asë nuk e përën maqe Ka dhe përën Muhammedi sallallahu alaihi wasallem As sahabot Që që bëzër Kër kën luftu muslimant Kër kën ardhë muslimant në Basra Për të marrë gjakun e Uthman ibn Affanit, gjat natës ushtart e Abdullah ibn Sebs janë gjuajt mes vete. Disa kanë qenë ndam në taborin e Aishës radhiyallahu anha, as ila kamor rrugën për të marr xhapun për Mekës, e nxitur apo e nxitur prej disa prej muslimanëve në krye me Talha ibn Ubaydillah dhe Zubair ibn Awam, këto nuketlu vllazër janë vrarë të dy shoktër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Talha dhe Zubejri prej njënit nga këvarist i cili ka shkuta ali ka thonë i vrajta atë njerëz ka thonë e më entëfe epshir binar te përgazom e zjanë gjehenemit i kje vraj njerëz mët minë si përfaqen e tokës fitne fitne të cilën e realizuji shëjtani prej mos informimit adekuat prej mos komunikimit adekuat ku futën tjertë ku futën tjertë në luet e muslimanve në rafët e muslimanve Realizojnë lojën e vetë Për në, fraset, në kohën e sotit Muslimani ka nevoj shumë Që aktualitetin të alitin me besinit Aktualitetin Se ndet aktualet që në ndodhin neve Në gjaret aktualet që në ndodhin neve Kuna pashpërisin neve në vësht disa njerëzit E në vështë anti në për nëgjua Në për veqime dhe kuvende Kër ku 2-3 E kështu më raf Flasin njerëzit In në me nëgjua min e shëtan E veqimi njerëzve Prej me zhli se dhe është pej anës shëtanit Kikëtis Në këtë mënyrë Ka realizua Abdullah ibn Isabel i Yehudi Vrasin e Uthmerim një afanit Dhe shpikjen e një grupit më të devijum Në si përfacin e tokës Rafidit, të të sirët i vrasin, fmit Edhe grat, edhe pleçt Në Sirri Alehi min Allahi ma istihikon e margjën atë që ameritën për janës Allahu subhanu ta'la Janë pjellë e jahudive e jahudiyo i cili qotë Abdullah ibn i Sebe Nga sa nga e jemenit i cili ka hejtë në tukatë muslimone Dhe pasaj, këto njërë të njërë të njëgë lëzë Kanë arë ta'aliyu radhjallan Kanë arë ta'aliyu radhjallan Në kone khilafit të të ti Në medinë i kanë thënë Entë huë të i aaj Kush aaj? Ka thënë të i a Allahu Aliq Radhan ka thon tie kush Allahu ka dashn me me prodhue kristerizmin islam kush themisht ka dashn me prodhue kristerizmin islam kristerizmi sot ç'është është, është pjella e yahudive kristerizmi ç'është sot është pjella e yahudive derivat e yahudive nga se ka tin feja e pasat e Isa sallallahu alaihi wasallam Shoku te Isus sallallahu alaihi wa sallam kanë një njerëzë, njerëzë besnik, njerëz të vërtetë. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ka dhënë hadith kur apo të sahabët Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam për një hadith se do të vinë disa umara, disa udhhat të muslimanëve, të cilët merdhun, kanë një bodisë sende. Si më e babai ya Rasulullah than, sa Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam bënë sikurçi banan shokët e Isus, humilu alal khushab ifaran yarzat per druna. Dhe I prajtën me shahë I dhe dhe dhe dhe Muhammedi së rësema Në shukët e isë e sa në kanë të mirë Por Shauli apo Pavlea që i thënë të na Sfeti Pavle që i thënë të Ka do emrat spitaleve kështë më radhë Që i kanë disa kishe, i kanë disa ikona që i kanë Qaj Pavlea, palin gjus shqipe që i thënë Shaule ka pas emrin Ka që i më për të arësusit Ai ua ka shpikë, jahudika që i kanë Nuk është të ku kur njerë me isë në lejë satë oselen A i u a ka shpikin njerëzve Krishterizme A i ka shku në Rom Ka bëmë mërveshjë me Romak Ka shku në Stambol Dhe kështu më razë është të ku me njerëzi Romak, Pagan Dhe kër e ka përzi Ka Paganizmin E dilon, dilon që i ka në ta është fest Pagane Dhe festa tira që i ka në janë Festa Pagane kan përzië kryqi, është shenjë pagane. Adhurimi i diellit apo diellit, është pre paganizmit. Në këtë mëradh i kanë përziq këtë, se edhe ka dashur derivat kryste rizmisë së çka. Edhe në Islam, vë zot, të njëjtën një gatashmevoj një një Abdullah ibn Safe. El-Yehude, sepse oni menkut të rregu. Kur dikush nuk mund të më ushtimet i kanë, se është shumë fortëshëm. Islami ka të shumë i fortëshëm. Karakteri i muslimanëve ka të shumë i fortëshëm. Ather, ather. Plani B me një herës me bashoqadin. Plani B, plani A është me luftuar. Ka luftuar persianët, kanë luftuar romak, kanë luftuar egjiptianët, kanë luftuar të gjithë kundër Islamit. S'kam më të bëj, më bëj. Tash që na përmend se Geratoun çeka dokum Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wa sellem et januk për seriozit të nazar, kanchent edukum nehina asaytint banvarul shpirit. Yot pavarur me flamuj, yot pavarur me me kufi, vetëm me kufi, apo këto kufi që trukosh i mot. Yot pavarur me slogane, me moto, në për lajme, të pavarur jemi. Yet pavarur në marrveshje të ohrave. Ku ato marrveshje vetëm sikë rrobën njerëz më shumë. Po pa të pavarur ka çein e shpirt. Ata njerëz i kanë dashur vdekjen më shumë se jetën, pikë. A dit kur momenti Islami, dhe muslimanët kanë më dashur vdekjen më shumë se jetën, janë pavarur. Ska mundi si ti kush më sonuar? Ska mundi dikush, mi, mund si mi kraj për huna. Ska mundi si dikush. Me mendu për ata, ata vetë do të mendojnë. Por deri sa jemi të varrë, pe të tjermë, në ekonomi, në kulturë, në fjalë, në fjalë. Edhe respektin e gjallarve. Me shëhatet e ndryshme që janë krijuar në kohën kriju e komunizmit, ek ç'i më radh. Jan krijuar për i shërbimi sekret dhe vazhdojnë me i mbrojë shërbimi sekretë. Vazdojnë mbrojt shërbimet sekrete dhe muslimanë të shkretë janë të varur për hyjëdhërarve të cilët i marrin i marrin urdhrat prej Udbës apo prej Pielosa Udbave tash që që janë ndo njerëz të cilët janë shpërndarë pas Udbës janë shpërndarë për në për Republikën e Ndreshme. Edhe aldart. Edhe fëja, edhe xhamit, edhe gjitha. Kjo në kohën e sotme do që të alivim atë të kohësë e thëmarim një afanit r.a. ku muslimat nuk kanë qenët në komunikim në nivel sëll të lëzërë, Allah u Gjellera në ka punëcuhe më utakuna për gjamija që kanë e fanë lëj liria për këmashu muslimat do të me shfridzuë këtë liria muslimat do të me shfridzuë të akimi me njëjë tjetërit, muslimat nuk do të me pasë barierë komplekse kalab me formu me njëjë tjetërit por do të më këshillojnë edhe hoxha, edhe xhamatlia, edhe gjithë mosveti dhe në një farmaci që e kanë për të mirën e islamit, do të më informojnë moslimant, praktikmat informat. Por komplet që ua bëjnë tiert. Dhe të më zvonau mina moslimant, që së shpesh herë, në veçantë shqiptar هونë ku parë, i kanë në punë me djegme, do të më djeg, do më kaull dikush, apo më kaull zonjani kjo, ka vakt, ka do të thoshu shekui, më kaull zonjani kështu më radh, duhet njerëzit hin lëkurën e tjetrës ndai said allahu sallam qabdtna ananaymuneve ka thana adil la yu'min wahidukum hatta yuhibba li akhihima yuhibbu li nafsihi ska besuas njani per juve derisa ta don vllat vet at cedon per veti po do te keqen u ka besuas njani per juve derisa mos cedon keqen vllat vet sikur qe nuk don per veti e njejta esht duhet me hi ne lekuren e tjetër duhet pak me pardot trunin duhet pak me pardot psikologjin iste me me pa njani tjetër se ku ka arrit Umetistan, zëme komuniku ngushtimant me zveti që mos ju bëjnë komplote të muslimanëve. Që mos ju vojnë kurtha të muslimanëve. Që mos ju shpifin fitnë dhe shpifin muslimanëve, se muslimanët viren pas me gjonat dorës 10, duke i lënë mesela të dorës para të dytë e tretë. Mëshëmalo. Kando në kokën e Ahmedit mjafton. Që Allah i fitë të mëdha. Sa si është vrah Ahmedit mjafton. Pas kanë ardhur Aliu radhiyallahu anhu, pas kanë ardhur te Aliu radhiyallahu anhu për ta provuata është ata shetanit ata s'kan pritur dha zakonjer e çojnë në telefon ndoshta dal diçka ata e kanë ditë se Aliu Radhan është kush është domethënë ai ai musliman i parë për muslimanëve të parë domethënë dhe ai njëri i cili mbron islamin dhe besimin mi, mi pa kanë provuar dhe kanë realizuar diçka për çellimit ku e vëlla Aliu Radhani ka kapur disa prëngjersë që kanë thënë se ti je Zot i ka qallë me zjarr edhe pse në islam nuk lejohet me kaq me, me zjarr dikat Ibni Abbas e ka qërtu bide Kata nuk leot me kalë në zjarë Por Ali u Rullihan duke dasht me tregut e kënë musliman Se ku shbën Kësiloj shpifjesh Të cilat shpifje Kanë përcëllin mjë alprish besimi në musliman dhe Kalë në zjarë Jë me vra E kalë në zjarë Me hëndete Me pokryesori i fitness Abdullah Himri Sebe ka hikë Ku ka hikë vëzër Në krye qitetin E persis sa se kohë e i cili vend ka qenë i shlirun për i mëslimanve, por për të vazhdu komplejotin e vetë, fitnën e vetë. Për të vazhdu fitnën dhe komplejotin e vetë në medajin kashkujë. Dhe përja tje e kam bilë që i izmin e sotë që që është, rafidhizmin e sotë që. Kua tje besin se vetima zoni aliutë. Kua tje besin në mehdiju në vetë, në Irak e prej si një fërdoj mehdijja ta. E presin, jelen kalin e të imen i shpejl, dhe këtë më radhë, ka hi në 4 vjeqarë, kështë njëni, dhe e presin që 600 vi, kusur vite, apo e ma shumë, apo 800 vite, dhe të imen të imi, rahme Allah, e presin ata, ka me udalë ative dhe gjallën, fatikisht, e presin dhe gjallën. Nëndekatë sanë sërë Allahu a.s. dhe dalin për i Asfahanit, të cilështë qytet i mesëm, në mest Iranit, dhe dalin 17.000 jahudi, me sheshira, dhe masi zilifet të shumë, Mbetesh atë zëzat vështa. Shtatë mijë yahudi nda asfahanin Iranit, vetë ndjekim døjalen. Ngase, ky komplet është për gallit herët. Ky okurz u është për gallit herët muslimanëve. Po ne vlez kokë nevojë ta njoftim detalisht se si muslimanët e rrit besimin e vet, nuk u ka lehtë. Gjithë xhihadin, gjithë luftën që kanë bërë muslimanët kanë bërë për rrit besimin. Pse kanë këtu sahabët, kanë këtu për pushtet? Sa'id ibn Amir Ka qenë në punës I Amir mi Khattabit Numër njanë regjistrin e fukarave në Hems Hems Që është në Siri Numër njanë Regjistrin kërë i dhe në regjistrin Sahabat së pas kanë luftu për pasu një Siku që luftonë sotë për të në të ndere Ditën e zgjede dhe Kërë kërë kërën fitore Tranaun i dolin mëndë Se dinë se kanë në fshinja në qënë mija, dë qënë mija A kështë të më raf Ata nuk kanë ndo për këtë. Ata që kanë luftuar ata, ata kanë luftuar vëllezër për çështën e besimit. Ata kanë luftuar për çështën e besimit. Kur dalin për Allahun subhanuhu teala, zotëryni për tyra, os të bën sebeb që një tokë, një tokave çlirohet et adhurohet Allahu subhanuhu teala. Ndërtojnë xhamia. Shikoni shohim të xhamia që ndërtohet pa muslimanëve. Kur muslimant, mbrapa sahabeve dhe tabiineve, dhe të tabi tabiineve kanë marrë që mëllë të një sahabët ata nuk këndit mundal kur njëher Për ndaj njëndër sebebët kresore të ndalës e hove të muslimanve të ndalës e muslimanve në Evropë kanë qenë mu ata shahin shahat, shahat. Iranë i sotëshmë përsi e sotëshme kanë qenë sebebët që janë ngrit në kona atëmen live janë ngrit në kre ngritje dhe janë në dal është në dalë hove i musliman vazhdimësi Në vazhdimësi, kanë qenë damë për muslimatë. Në vazhdimësi kanë qenë damë për muslimatë dhe ndalje e hove të muslimatë. Në këtë mënit dhe më thonë, kërë kanë arë thë Ali u Rodhjuan, për të thonë si e Zotë ka ikë dhe ka formuë e këtë grupë që është në Iranë, këtë besimë. Për dhe vëllëzër dhe më thonë, pas shumë, pas shumë, levizje politike, që ndrojnë besimet. Për ndajat të kryonë besimet si Kanë kryu Izraelit në sotë shumë Me një besim Me një besim Njërë që i besim parën Me një besim se Izraeli është toka e premdume Prej një lidirë në ofrat është toka e premdume Paresinën po pa, e kena Por se i përket Egyptit Dhe se i përket Irakut Po Dhe luftët që bat Që i bënë kurt Jo gjithë kurt Nga se ka për i poplët kurt Besimtarë Ka njërë që i besinë Allahut Por ato njërës të preshtë për kakas që janë, at lufte që i bën janë punëtor të Izraelit. Jan punëtor të yhudive të cilët përmes lufteve që i bën dhe dhe që i bën tokave muslimanëve dhe shqiptarëve, muslimanëve dhe gjenocideve që i bën muslimanëve, pastaj përmes thollave i blen ato toka. Përmes thollave çikon, nëse s'e, se kanë problem thollat, letrat i i botojnë Sadush ka letra, i botojnë letrat dhe u hapin njerëzave shkollat ato tën, Stambolla ku ku kimë murra ato. Kë kjo është ai komplot që i bën muslimanëve në kohën e sotme? që ta lidi më atë kalume kjo kanë do të dhësër e në në kohëne a shmarëm në afane në kohëne e kështë mërat mrapa ndiri se kanë dalë grupe dhe grupe të shumëta përmëndëm në këvarisë në në tërësën e ka luft tësërët në luftën e në hauendit Aliën rëdhëjani ka vra dikun të tëtëmi për i tëre dhe ka pos lajmë nga përgëmëri sënë Allahu a.s. se do të darin disa njerë kanë debatue dhe disa kanë pranu 4.000 në këfyje 8.000 kanë betë dheri se e ka zhënuk në përgjësi por kanë betë në vende-vende kanë betë në vende-vende bet vende vende. dheri se vëllëzër të më thonë ali unë rëdi lani e dikushin kushin kha vrat e kanë vratë këtë njerësi abdurahman i bëjmullgjim ka qenë për i khavaricjve më sakt nuk o konë për i khavaricjve por ka qenë i dashurum në një grue e të mëllim, e të të t Ka qenë i dashurum në një femër Edhe ka do shatë shumë Ka qenë i gatë që me vojtë zdo gjokë Kër ka shku të ajo khavarijgje, ka kërku përgruhe Ka thonë me një kusht Ka në shkuash kushti Si të mënë është më i batën datë aliut Radhi Allah A thonë po, leda gebu Dhe gjatë natës Dhe ta i bëjnë atën datë Amr ibn Hausit në Egypt Muawis në Damask ذ علي رضى الله عنكوفا في جدن الله جل وعلا معاويه ادمر المناصي نقضالين من سبع ايام متكون شي كان بريت دل علي رضوان و شكون شهيد تق الله سبحانه وتعالى غادورا ايج كريمينيل اي تماث غادورا ايج كريمينيل اي تماث خوارج ائتيلي سر كان دان ايفشين ايت تكن منات برني غروه قبرا مسلمون متمين ناديت في برفاجه المتوكوس Aliun, radhiallahu hanë Dhe me këta përfondon periude Khurapavur Rashidin Dhe me këta përfondon periude mua abuji se kështu më radhë Dhe muslimantë kanë hekë në bashkë dimësi Prej këvarijgjve dhe prej njerëzve Dhe dhijum dhe grupacionet të shumta Të cilës lezër Banë se bepë pastaj për medale dhe grupacionet tjera Banë se bepë për medale dhe grupacionet tjera Shumta Por, këna thanë se Grupacioni i parë, i ndamë Prej anës Për e anës e muslimanëve Tësitit kanë qenë muslimanëve Përkatsun në islam ka qenë këvarisht Mërë të dindë po Rënegatët po Mi po janë në këti në islam Se përkë të rënegatëve Ato të parë që i përmendu A janë në këti për gjithmonë në islam dhe kanë betë si duhet Jovë dhe e zë Në transmiton në sirën e vetë Muhammed ibn Ablohabi rëhmëhullah Në një njëri që transmiton nga Ibn Mesudi rëdhjallë Ibn Ka qenë emiri kufrës dhe një gjami për gjamijeve është që gjamija benu hanefije Nga se fisi i museile me këddabit ka qenë Benu hanefije Pas shumë vite, shumë vite kanë shkua 23 vite kanë shkua Dukë e ndritë muslimant, mas namazit akshamit Njani prej tërë ka thonë Allah, emiri ka pas punën Mira konë, haka konë, museile me këddabit Njëri mira konë, museile me këddabit Njani prej musliman vella imranë Abdullahi Minimes Odin që ka qenë kritari i muslimanve dhe i mbledh ata njerë zinjami që të gjithë që kanë prezentu unë atë mëzlis ku është forën mirë për mëseri me këtë dhabin dhe është vërtetu se e kanë thonë atë fjallë dhe i ka vratë u lezër të që të gjithë i ka vratë gjithë bidu një istitabin nuk i kalon me, me kërku pendim më këtijë njer, dhe njerë dhe njerë dhe njerë dhe njerë nga se musliman të thamë që e pardorin atë Zindikut, i cili dal prej fes dhe henna fe, dhe dal prej fes dhe henna fe, nuk nuk nuk i pranon të pendimin. Te Allahu mund të më pranoj, të këna si pranon të pendimin. Abdullah ibn Mesudii ka vrarë gjithë punjësit. Fond fon namas. Në këtë më radhë, e kanë lavdëruar me një fjalë, e kanë lavdëruar me një fjalë. Nëse ka qenë fundamentalistë ku diçka për fjalëve, pastaj ka qenë fundamentalist, fundamentalist atë Abdullah ibn Mesudii, radiyallahu anhu. Por kat më në rrugë ka luajtësi në vecime se këto njerëz që thosë se këto janë këllëfara të prish. Këto njerëz që kanë këllëfë mendimet prish. Këto njerëz të cilët kanë menduar se pejgamberia është diçka në trend, pushtet, po mërim pushtet, dishumë pejgamber. Ekjo më radh, këto njerëzi janë zhdukur nga ana e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ndal. Nuk e lën këto njerëz të gjallë. Qi më përhap këto besim të prish, sepse këy besim vëllezër që janë shumë njerëz të tjerë në xhehenam. Kë besim e presht, qënë shumë njerëzit i tjerë në, në gjëhenim Në këtë mënirë vëllazetë të më thonë Kanë në vazhdo u me të islam dhe në në në vazhdim si Gdo sekt që ka ndalë në mrapa Më rapa, një mëngëta, gdo sekt Do të flasim për ato sektën Gdo sekt që ka ndalë në mrapa Ka dalë ose si rezultati i asaj Kishe për të ndreq këta Kavarigjizmin dhe një së këtë tjetër Të ndreq Vetëlen Du dukedash me ndreq diçka, në vazdim s'ka mprisnjë. Nëse do gru pacientë ka ardë mbrapsa, ka ndosh me satari. Ka ndosh me satari. Po të thon zer mesin, mesin, mesin. Të mesin të që, që Sepse, në natmesë, në natmesë, në natmesë. Të mesën janë adatat që rrin ç'i kanë çënë Abu Bakr dhe Umar dhe Uthmani dhe Ali. S'tan në mes. Të tjerë, wallahi s'tan në mes punë. Sepse rvarët prengu e mer ti at pik devimit. Ka njerëz që janë thëllun ndevim. A komo di kosh nikona pejgameri sallallahu alaihi wasallam apo te Abu Bakr. Me than Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ekstra. Ze Abu Jehl ekstra. Ora ne masta ze roq. Tira qasinkë roq e masme. Roqa masme mas Abu Jehl. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam roqa kuina kon. Roqa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Roqa munafika. Dhe ko ne sot do nis me gjet nje rëndëti ç'to. Kur takohen me sherbin, me kur takohen me politikan, kur takohen me thujë kështu në rad. Në vazhdimësi duke me kohë një kantë Kush? Ato muslimat dhe gjamiës Muslimat dhe mjekra Muslimat me sunnet Muslimat që je forin dë vërtajten E këshë më rratë, ato jenë kanta Kantë, e këshë më rratë Zdoher, ato jenë atë mesëm Ato jenë ekstrem Këto jenë ekstrem kretë tolerant Në jenë atë mesëm Në vazhdimësi, fëshejhe njërëz masaj Masaj mesatari Kjo nuk është mesatari Sepse mesatari ashtë me librin a laut Mesatari ashtë me sun صلى الله عليه وسلم مسطرية اشتنا إجما مسطرية اشتتك أبو بكري مسطرية اشتتك أمري رضي الله عن إذا كشتمرات كس كراه سي قنار طبيعين قنار أتبعي طبيعين قنار شم فتنة ندرت أفضلزر فري فتنة با. جي كان داف جي كان ضد نعمة الإسلام pas خضاريج كان ضد فتنة مؤتزيلية نكوه هنا حسن البصري و Njërën i prej nëzënësave ti Njërën i prej nëzënësave ti E bërë ubejt është, është nda Prej mezëllisit e asënën e basriot Normal Në vazhdimësi njerëzit të cilët kanë lipë shumë Në vazhdimësi njerëzit që kanë deshët me, me, me qenë Me qenë dë dëmonën vipa, të dalum Të përmendur, me emër Të khenë mezëllisin e vetë Ata kanë shpik një bëjdatë që të bëjnë mezëllis Ke është i Hasan el Basriot në Basra dhe janë qyt mua të zhjili të izolum mua të zhjili qyt a i qili i rëzolot dhe këto vëdhazër kanë qenë të ndikun nga përkëthimi i Librave të Yunanit Librave të Aristotelit Platonit, Demokratit dhe filozofet shumë që kanë qenë të Yunanit, janë përkëthije në gjuhën Arabe, prej gjuhën së Greke dhe janë pagu prej Khalifeve në të rëshë pas e kër i kanë lezu muslimatë të cilët s'kan pas asal s'kan pas regula dhe besim të pasërt kër i kanë lënëzua kanë qenë të ndikum dhe kanë dash me jetë një mesatari mes Filazovë dhe Muhammedit sallallahu a.s. ajo mesatari që hot ja mu'tezile kanë dojnë mu'tezilit këtët të cilët në përgjësi janë pajtu me khabaric por kanë thanë se gjunachari aji që li banë gjunate më dhoja është menzile bejnë ja menzile tajnë asë nuk muina ndu një pastë musliman. A ka pau son konë sahabë diçka? As musliman as shafer. S'ka kushto. Ato kanë thonë jo. Ai i cili vjet, edhe rën, edhe bën zina, edhe kështu me radh, për gjëna vetë më thua, nuk i thënë na shafer, pa po as musliman. Dhe na helasë në xhennemë për gjithmonë. Kanë të mendime edhe mendime të shumta kanë ndjekur nga filozofia. Të ndam nga jemați muslimanëve. Dhe vazhdimi si çdo herë kanë dalë fitnet, prej njëra vetësinë të kanë dashh me shpik diçka tjetër, re, si rezultat indirektë. Me pas gjithat. Allah do rrit. Senet në në vetësit, të habshit, të kanmos. Prandaj nuk duha të muslimani kurrë me ndjek çorazit i kan, sepse do të munda, sepse do të mporço, sepse do të paso emër. Edhe këto më radh, më realizo qëllimet veta, vetjakë kur njëherë mos ju bëxë më këtë. La tukshir sawadhum, mos ja ushtadensin kurrë, sepse kjo është damt e islamit, do të muslimanëve. Ka një arti që më thonë që nuk këdëreje musliman, derisa paso fitneve në vlezë kanë dal fitnia murjive këta të cilët kanë dashur me xharu dhe mu'tazilizmin eksëmrat kanë dashur me tolerancë të madhe. Krejt ka thënë muslimanë, s'ka problem. Dhe rëzañer me ta thot me juha neve se jam çafër atë dal drejës. Këndol sektet shumë të ndryshme si rezultat i ndryvjes apo si rezultat i mos stabilitetit të muslimanëve, kur musliman nuk kanë angazhime jo besimtar, janë angazhume vetë sikurçi tha Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem pa kvarisht, ku taqë me lëftu thot قال من الوفتوى المسلمات قال من الانشافرات وصلى الله من نبينا محمد وآية الدعوان أني الحمد لله رب العالمين <تصفيق>